Розділ 18. Вперше від початку війни Атланта чула гарматні постріли. Раннім ранком, коли місто ще спало, долинав віддалений гуркіт канонади з гори Кеннесоу, глухий гул, що скидався на літній грім. Часом канонада пробивалася навіть у полудні, перекриваючи вуличний гамір. Люди намагалися не слухати, намагалися розмовляти, собі сміятись, клопотатись повсякденними своїми справами. Наче ніяких янків нема близько. Всього за 22 милі від Атланти. Але повсякчас вухом насторожено вловлювали відгомін стрілянини. Місто мало заклопотаний вигляд. І хоч би чим були зайняті у городян руки, слух їхній спрямований був у той бік, де точилися бої, а биття серця прискорювалось разів по сто на день. Чи вибухи голоснішають? Чи це тільки здається? І чи стримає цим разом ворога генерал Джонстон? Чи ж стримає? Паніка могла вибухнути щохвилини. Відколи почався відступ, нерви чим далі ставали все напруженіші. Збудження досягло вже критичної межі. Про страх ніхто не говорив. Ця тема була табу. Але загальна знервованість виявлялася в тому, що люди на весь голос осуджували генерала. пристрасті розпалювались. Шерман стояв під самою Атлантою. Ще один відступ і конфедератів можуть відкинути на вулиці міста. Дайте нам генерала, що не відступатиме, дайте нам такого, що рішуче перестав би відступати і дав ворогові бій. Підвідлеглий гуркіт канонади, міліція штату, ці браунові пестуни і внутрішня гвардія маршем вийшли з Атланти, прямуючи до мостів та переправ на річці Чаттагучі, що їх вони мали захищати в тилу у Джонстона. День був сірий і хмарний. І коли вони проминули п'ять променів і вийшли на дорогу до Марієтти, замжичив дощ. Однак непогода не завадила всьому місту висипати на двір дивитись, як вони відходять. Гурти городян зібралися під тентами крамниць на Персиковій вулиці, намагаючись підбадьорити воїнів напутніми вигуками. Скарлет і Мейбл Мерівезер-Пікар дістали дозвіл на якийсь час вийти зі шпиталю на проводи цих загонів, оскільки в лавах внутрішньої гвардії були і дядочка Генрі Гамільтон та дідок Мерівезер. Дівчата стояли, затиснуті в юрбі біля місіс Сміт, спинаючись навшпиньки, щоб краще бачити. Скарлет, попри властиву всім південцям готовність вірити лише в сприятливий перебіг військових дій, відчувала, як у неї холодно на душі, коли вона дивилась на цю строкату колону. Становище й справді, мабуть, скрутне, коли вже посилають на фронт ці тилові ошурки – дідів та хлопчаків. Правдь, траплялися тут і цілком здорові молодики, що виділялись яскравою уніформою добірних частин міліції, капелюхи в них були з блюмажем, кінці поясів маяли на ходу. Переважали, однак, люди зовсім літнього віку і підлітки. І так багато їх було. Аж серце скарле стискалось від жалю і страху. Сивбороді чоловіки, старші від її батька, силкувались, незважаючи на мжичку, простувати жвавою ходою під ритм болкового барабана і посвист пищалок. У першому ряду ступав дідок Мерівезер з накинутим на плечі найкращим пледом місіс Мерівезер, аби вберегтись від дощу. Побачивши дівчат, він привітав їх широким усміхом. Вони помахали йому хустинками і гукнули до побачення. Але Мейбл, схопившись скарлет за руку, прошепотіла. «Бідний дідусь! Одна добра злива, і його звалить сніг. У другому ряду марширував дядечко Генрі Гамільтон, піднявши комір довгого чорного плаща – за боєсом у нього були два пістолети з часів Мексиканської війни, а в руці невеличкий саквояж. Обік нього йшов його чорний служник майже такого самого віку, що й господар. Він ніс розгорнуто над ними обома парасольку. Плече в плече з літніми чоловіками йшли молоді хлопці. Віком десь так по 16 років, не більше. Чимало було тут таких, які потікали зі школи, щоб пристати до війська, де неде видніли групки у формах курсантів військових училищ. Чорні півнячі пір'їни на маленьких сірих кашкетах обвисли під дощем. Білі полотняні перев'язи на грудях наскрізь промокли. Серед них був і Філ Мід, хвацько збитому на бакир капелюсі. Він гордовито ступав з шаблою загиблого брата і двома кавалерійськими пістолетами за поясом. Місіс Мід спромоглася навіть усміхнутися до нього і помахати рукою. Але коли він пройшов... На хвильку припала знеможена до плеча скарлет. Багато хто був зовсім без зброї, бо в конфедерації бракувало для них і гвинтівок, і амуніції. Вони сподівалися на те, що озброяться коштом забитих чи полонених Янки. У багатьох стримів за халявою мисливський ніж або ж були в руках довгі важкі жердини з залізним вістрям, знані під назвою Списи Джо Брауна. Декотрі щасливці мали на плечах старовинні крем'яні рушниці. А на поясі ріжок з порохом? Джонстон за час відступу втратив близько 10 тисяч чоловік і потребував 10 тисячного підкріплення. Скарлетт вражено подумала. І оце таку він дістає допомогу. Джонстон за час відступу втратив близько 10 тисяч чоловік і потребував 10 тисячного підкріплення. Скарлетт вражено подумала. І оце таку він дістає підмогу. Коли почала з гуркотом проїздити артилерія – Забризкуючи багнюкою глядачів та хитників, Скарлет помітила молодого негра верхи на мулі поруч з гарматою. Приглянувшись до його шкіри кольору сідла, до поважного виразу в нього на обличчі, вона скрикнула «Це ж Моз! Той, що був зешлі! Чого він тут?» Скарлет пробилася на край хідника і гукнула «Мозе! Стійно!» Парубіку побачив її, натягнув повід, сміхнувся в радову, не хотів уже скочити на землю, але промокли до кісток сержант, що їхав за ним, закричав, «Не рипайсь, хлопче, як не хочеш на кострище, нам треба швидше дістатись у гори». Моз у непевності перевів погляд сержанта на Скарлет і та кинулась до нього через багнюку попід самими колесами гармат і схопилася за стремено. «Тільки на хвильку, сержанте, не злась, Мозе! Але що ти робиш тут?» Знову йду на війну, міс Скарлет. Сей раз у купі зі старим містер Джоном замість містера Ешлі. З містером Вілксом? Скарлет сторопіла. Батькові Ешлі було під сімдесят. А де ж він сам? Ззаду, де остання гармата, міс Скарлет. О, там ззаду. Я перепрошую, леді, рушай, хлопче. Скарлет хвилину стояла без руху по кісточці багнюці, повз неї сунули гармати. Та ніж, думала вона. Цього не може бути, він застарий. І так само проти війни, як і Ешлі вона відступила на узбіччя і стала пильно придивлятись до облич тих, хто проїздив дорогою. Нарешті, коли серед хлюпоту, багнюки і грюкоту з'явилась остання гармата, вона побачила його випростану щупляву постать з мокрим сивим волоссям, що спадало аж до шиї. Він невимушено сидів верхи на малій, каштануватій кобилі, яка так граціозно ступала між калюш, немов леді в атласній сукні. «Та це ж Неллі! Неллі, кобила місі Стартон!» Найбільша улюблениця своєї господині. Помітивши Скарлет серед багнюки, містер Вілкс засяяв радісною усмішкою, зупинив коня, скочив на землю і підійшов до неї. «Я дуже хотів побачитись з вами, Скарлет. У мене купа доручень до вас від ваших родичів, але не було часу. Ми тільки вранці приїхали сюди і вже, як бачите, рушаємо далі. «Ой, містер Вілкс!» – скрикнула вона, розпачливо хапаючи його за руку. «Не їдьте! Чому саме ви повинні?» «Ага!» «То ви гадаєте, я надто старий?» Усміхнувся він, і та усмішка була чисто, як вешлі, тільки зморщок більше на обличчі. Для піших переходів я, можливо, таки за старий, але їхати вверх і стріляти ще можу. А Місіс Стартон була така люб'язна, що позичила мені Неллі, тож конячка у мене добре. Маю надію, що з Неллі нічого не станеться, бо інакше я не зможу вернутися додому і показатися на очі Місіс Тарлтон. Неллі – остання конячка, яка у неї була. Він говорив ці слова сміхаючись, щоб розвіяти страхи Скарлет. «Ваші мама і тато, і сестрички почувають себе добре і передають вам вітання, а ваш тато мало не вирушив сьогодні разом з нами на війну». «Ой, ні!» – скрикнула перелякана Скарлет. «Тільки не тато, йому ж не можна!» «Не можна, а проте він збирався». Звичайно, марширувати зі своїм скалічним коліном йому не змога, але він мав намір приєднатися до кінноти. «Ваша мама погодилась!» Однак за умови, що він вільно перемахне через огорожу вигону, бо, як вона сказала, в армії ще й не такі може перепони доведеться брати. Ваш тато подумав, що це йому за іграшки. Але, чи ж повірити, коли його кінь підскочив до огорожі, то став, мабуть, копаний і ваш тато перевертом полетів уперед. Лише дивом він не скрутив собі в'язів. Але ж ви знаєте, який він затятий? Тільки звівся на ноги, сів вверх і знов погнав коня на огорожу. Отож чи повірити, скарлет, кінь тричі скидав його, поки врешті місіс Огара з борком якось уклали його в постіль. Він був просто узнетям і присягався, що це все ваша мама наворочила йому. Ні, для діючої армії він таки непридатний. Але вам, скарлет, нема чого тут соромитись. Кінець кінцем хтось же мус вдома і вирощувати хліб для війська. Скарлет зовсім цього не соромилась, а просто відчула величезну полегкість. Індію з я відіслав до Берів у Мейкон, і тепер містер Огара наглядає із двенадцятими дубами. Ну, я можу вже їхати, голубонько. Дозвольте, я поцілую ваше гарненьке личко. Скарлет підставила йому уста, а в самої аж грудка підкотилась до горла. Вона так любила містера Вілкса, а колись, давно-давно, мріяла стати його невісткою. Цей ось поцілунок передайте тітонці Дріботуб, а цей Мелані, сказав він, ще два рази легенько доторкаючись її губами. «Як вона, Мелані, почуває себе?» «Нічого, добре. Ох, як би мені хотілося побачити свого першого онука!» Його задумливі сірі очі були звернені до Скарлет, але дивилися крізь неї і повз неї, як то з Ешлі бувало, наче він прозирав у якийсь незвісний нікому світ. «Прощавайте, голубонько!» Він скочив у світло і погнав кобилу легким чвалом. Капелюху руці, срібне волосся відкритим жичці – Скарлет повернулась на своє місце біля Мейбл та Місі Сміт, і лише тут до неї дійшов справжній сенс його останніх слів. Пойнята з обобонним страхом, вона перехрестилася і спробувала проказати молитву. Він говорив про смерть достоту так само, як давніше Ешлі. І ось тепер Ешлі. Ніхто ніколи не повинен говорити про смерть. Згадувати смерть – це спокушати провидіння. Коли жінки всі втрьох верталися під дощем назад до шпиталю, Скарлетт по молилася. «Пощади його, Господи! пощади його і Ешлі!» Відступ від Долтона до гори Кеннесау тривав від початку травня до половини червня. І коли настали спекотні дощові червневі дні, а Шерман так і не зміг вибити конфедератів з крутих осклизлих схилів, Надія знову ожила в серцях мешканців Атланти. Люди побадьорішали і прихильніше стали відгукуватись про генерала Джонстона. Коли ж дощовитий червень змінився ще дощовитішим липнем, а конфедерати, відчайдушно обороняючись зі своїх укріплень на схилах гори, все не пропускали Шермана далі, атланти тлантців охопили невтримні веселощі. Надія вдарила йому голову, як шампанське. Ура, ура, ми зупинили їх! Спалахнула справжня епідемія вечірок та болів. Коли до Атланти, бодай тільки на одну ніч, прибував з фронту гурт воїнів, на честь їх влаштовано обід з танцями опісля. І дівчата, по десятеро на кожного військового, одна перед одною домагалися права потанцювати з ними. Атланту вщердь затовпили приїжджі. Біженці, родичі поранених, що лежали в шпиталях, дружини й матері тих, що билися на узгір'ях. Вони хотіли бути ближчі до своїх на випадок, якщо тих поранять. Крім того, цілі зграйки дівчат насунули на місто з усієї округи, де не лишилося жодного чоловіка віком від 16 до 60 років. Тітонька Туб вельми несхвально дивилася на цих осіб, вважаючи, що вони прибули до Атланти лише з наміром роздобутися на жениха. Вражена безсоромністю їхньою, вона запитувала себе, куди це котиться світ? Скарли теж їх не схвалювала. Їй аж ніяк не тішило суперництво цих літок, рожеві щічки і осяні усмішки яких примушували забувати, що вони вдягнені у двічі перелицьовані сукні і взуті влатані-перелатані черевички. Сама вона мала гарніші й новіші туалети, ніж у більшості дам, завдяки Ретові Батлеру, що з останнього свого плавання привіз для неї нові тканини. Але годі було заперечити, що їй уже дев'ятнадцять, і вона вже не помолодшає, а чоловіків більше ваблять ці дурненькі дівчиська. Куди вже їй удовість дитиною змагатися з цими юними вертихвістками, думала Скарлет. Щоправда, її саму в ці піднесені дні власне вдівство та материнство обтяжували менше, ніж будь-коли. В день у шпиталі, а ввечері заморочена танцями, вона рідко навіть бачила Вейда, а часом і взагалі надовго забувала, що в неї є дитина. У ці теплі вільготні літні вечори всі будинки в Атланті були широко відчинені для воїнів, оборонців міста. Особняки від вулиці Вашингтона до Персикової сяяли вогнями. скрізь влаштовувано прийоми на честь військових, які навіть не встигали змити з себе окопну багнюку і нічну тишу сповнювали звуки банджо і скрипок, шурхіт ніг у танцях, веселий сміх. Гості громадили скрухпіаніно і захоплено співали «Твій лист прийшов, але запізно». А обшарпані кавалери значливо поглядали на дівчат, які пересміювалися з завіял з індичого пір'я, даючи воякам на здогад, що як надто зволікатимуть, то й зовсім спізняться. Самі ж дівчата не зволікали, коли це від них залежало. Вони без зайвих розважань кидалися в шлюбний стан, підхоплені, як і все місто, виром знервованих веселощів та збудження. Так багато було весіль того місяця, коли Джонстон стримував противника біля гори Кеннесу. Весіль, на яких усміхнена від щастя молода, йшла до вінця в позичених у кількох подруг святкових шатах, а наречений у штанях з гладкою на коліні, об яке билася шабля. Так багато було запалу, так багато вечірок і розваг. Ура! Джонстон утримує противника за 22 милі від міста. Оборонні лінії південців навколо Кеннесоу були справді таки неприступні. Після 25 днів безперервних боїв навіть генерал Шерман переконався в цьому. Тоді, змінивши плани, він знову широким обхідним маневром спробував уклинитись поміж конфедератами та Атлантою. І знову ця стратегія спрацювала. Щоб захистити свої тили, Джонстон мусив покинути висоти, на яких так добре був закріпився. Під час цього відступу він втратив третини людей, а рештки їх, виснажені до краю, Поволі посувалися під дощем до річки Читтагучі. Конфедерати не могли сподіватись на підкріплення, тоді як до Шермана, залізницею, що тепер від Тенесі на південь до самого терену бойових дій була в руках Янки, день у день прибували свіжі частини і амуніція. Отож, сірі лави відступили ще далі, багнистою рівниною, в напрямку до Атланти. Втрата цих, як вважалося, неприступних позицій, викликала в місті нову хвилю тривоги. Протягом 25 днів буйних нестримних веселощів, усі запевняли одне одного, що такого не може статися. І ось тепер воно сталося. Але генерал безперечно затримає Янки по той бік річки. Хоча Бог свідок, річка всього лише за сім миль від міста. Однак Шерман, і знов обійшовши конфедератів з флангу, перебрався через річку вище за течією і знеможним оборонцям довелося в поспіху кинутись у каламутні жовті води, щоб стати грудьми перед загарбниками, які рвалися до Атланти. Вони на окопалися в долині персикового струмка на північ від міста. Атланту опосіли паніка і розпач. Бій і відступ, бій і відступ, і кожен черговий їхній відступ наближав Янки до міста. Персиковий струмок лише за п'ять миль від Атланти. Що собі думає генерал? Крик «Дайте нам командира, що перестав би відступати і дав вороговий бій» досяг навіть Річмонда. У Річмонді розуміли, що взяття Атланта означатиме програш війни, тож коли військо конфедерації відійшло на цей бік річки Чаттагучі, генерала Джонстона зняли з командувача. На чолі армії поставлено генерала Гуда, командира одного з корпусів у Джонстона. Місто полегшено перевело подих. Гут не відступить, цей височенний кентукієць з розмаяною бородою і полум'яним поглядом. У нього була репутація затятого, мов бульдог. Він виб'є янки на той бік Чатагучі і віджини їх назад, аж до Долтона. Але у війську чулися інші голоси. Верніть нам бувальця Джо, бо солдати пройшли з ним усі ці виснажливі милі від самого Долтона і знали те, чого цивільні не могли знати, які величезні труднощі довелося давати солдатам разом із Джо. Тим часом Шерман не став чекати, поки Гуд перегрупує сили для наступу. На другий день, після зміни командування, Шерман блискавично вдарив на містечко Декейтер – це шість миль за Атлантою, захопив його і перетяг там залізницю, позбавивши цим самим Атланту зв'язку з Огастою, Чарстоном, Вівміттоном і Вірджинією. Цей удар по Конфедерації був нищівний. Настав час для рішучих дій. Атланта вимагала дати відсіч. Нарешті одного спекотного липневого дня її бажання здійснилося. Генерал Гуд не тільки перестав відступати, а й дав бій. Піднявши свою піхоту з шансів над персиковим струмком, він кинув її в запеклу атаку на сунілави, що вдвічі перевищували конфедератів чисельністю. Перелякані городяни, молячи Бога, щоб гуд відбив янки, прислухалися до гарматного гуркуту і потріску тисяч гунтівок, що їх у центрі міста чути було так, наче бої точилися не за п'ять миль, а на сусідній вулиці. Всі чули гулку на нади, бачили клуби диму, завистрімов хмарки над деревами. Проте минуло вже кілька годин, а про перебіг бою ніхто нічого певного не знав. Перші звістки прийшли аж надвечір, але вони були неясні і суперечливі і викликали острах. Принесли бо їх солдати, поранені ще на початку битви. Поодинці й гуртами добиралися ці люди до міста, легше поранені допомагали тим, хто на силу міг переставляти ноги. Невдовзі вони вже сунули цілим знеможеним потоком, прямуючи до міських шпиталів. Обличчя чорні, як у негрів, від пороху, бруду й поту, рани не перев'язані, кров запеклася з трупами, над якими кружляють мухи. А що будинок тітонькі туп був один з крайніх на північній околиці міста, поранені один за одним, підходили до їхньої хвіртки, важко опадали на моріжок і хрипко видушували з горла, води. Усе це палюче надвечір'я тітонька туп та її домашні, білі й чорні, стояли на сонці з відрями води і бинтами, черпали кухлями води і перев'язували рани, поки не скінчилися бинти і не вийшов запас подертих на стяжки простирадл та рушників. Тітонька туп зовсім забула, що побачивши кров, вона надмінно зімліває і щиро працювала, аж доки не намуляла своїх куцих ніжок у надто тісних пантофлях і вже негодна була і стояти. Навіть Мелані, хоч уже досить помітно заокруглила стілом, тілом, відкинула сором'язливість і ревно докладала рук на рівні з куховаркою уховаркою і скарлет, а обличчя її, було напружене, ледве чи менш, ніж у поранених. Коли ж вона врешті знепритомніла, не знайшлося куди її покласти, крім як на кухонний стіл, бо на всіх ліжках, канапах і кріслах у домі лежали і сиділи поранені. Забутий усіма в цьому шарварку – Малий Вейт присів навпочепки за поруччям веранди перед будинком і виглядав на моріжок, наче зацькований кролик з клітки. Очі його були широко розкриті зі страху. Він безперестанно смоктав великого пальця і гикав. Скарлет ненароком звернула на малого увагу і гостро кинула йому. «Іди пограйся на задньому дворі, Вейте Гамільтоне. Але він був такий нажаханий моторошними сценами, які бачив перед очима, що просто не міг послухатись її. По всьому подвір'ю лежали розпростерті людські тіла. Люди були занадто знеможені, щоб йти далі, занадто виснажені від ран, щоб зрушити з місця. Дядько Пітер садовив їх, скільки вміщувалось у коляску і відвозив до шпиталю. І так раз за разом, поки стара шкапа не стала вся вмилена. Місіс Сміт і Місіс Мерівезер прислали й свої повози. Їх теж завантажували пораненими, аж прогиналися ресори і відправляли в дорогу. Пізніше у довгому задушному літньому смерку стали прибувати з місця бою санітарні карети та інтендантські фургони, покриті забагнюченим брезентом, а далі й звичайні фермерські підводи, вози, запряжені биками, і навіть приватні екіпажі, реквізовані для потреб медичної служби. Вони проїздили повз будинок тітонький туб зі своїм вантажем поранених і вмирущих людей, підскакуючи на вибоїстій дорозі, і зрошуючи кров'ю руду пелюгу. Забачивши жінок з відрами і ковшами, возі її зупиняли під води, і вигуки та шепоти звідти зливались у суцільний хор – води. Скарлет підтримувала хиткі голови, щоб не розхлюпати воду мимо спечених уст, виливала її циберками на запорошені, розпалені, як у лихоманці тіла і на відкриті рани, прагнучи бодай на хвилину дати полегкість пораненим. Звівшись на шпинці, вона простягала ковша в і питала, завмираючи серцем, «Ну як там? Як там?» І від усіх чула відповідь, «Хтось зна, пані, поки ще не ясно». Настала ніч, але задуха не спадала. У повітрі аніж шелесне, а від соснових смолоскипів, що їх тримали негри, було ще й гарячіше. Пилюка забивала скарлет ніздрі, сушила губи. Її блідо-бузкове ситцеве плаття, недавно випране і тільки вранці накрохмалене, досі вже просякло кров'ю, брудом і потом. Ось це й мав на увазі Ешлі, коли писав, що війна – не слава, а бруд і страждання. Утома надавала всьому навколишньому нереального вигляду, як у кошмарному сні. Не могло усе це діятись насправді, а якщо таки діялося, то світ хіба збожеволів – Бо інакше, чого б вона стояла тут, на мирному подвір'ї тітонький туб, серед моготливого світла і остуджувала водою тіла своїх залицяльників у передсмертну їхню хвилину. З них і справді багато хто залицявся був до неї. І тепер, опізнаючи її, силувався Чи Чимало було її знайомих серед тих, які ж добиралися сюди темною курною дорогою, де хто з них і помирав тут у неї на очах і москіти густо обсидали їхні закривавлені обличчя. А з багатьма ж ними вона танцювала і сміялася, грала їм музику і співала, піддражнювала їх, підохочувала і навіть кохала. Нехай і трошки. На дні воза, запряженого мулами, під купою тіл вона побачила ледь живого рани в голову Керрі Ешберна. Але витягти Керрі звідти, не потривоживши шістьох інших поранених, вона не змогла, і його відбезу до шпиталю. Згодом, вона почула, що він помер ще до того, як потрапив на очі лікареві, і невідомо, де була його могила. Дуже багатьох цього місяця ховали в неглибоких, поспіхом викопаних ямах на Оклендському кладовищі. Мелані ще переживала, що вони не мають будь-якого пасма волосся Керрі, аби переслати його матері в Алабаму. Задушливій ночі усе не було кінця. У Скарлет і тітонький туп спина боліла, і ноги підгиналися з утоми, і вони знов і знов питали у новоприбульців «Ну як там? Як там?» І після довгих годин дочекалися нарешті відповіді. Відповіді, яка змусила їх побіліти і вражено втупитись одна в одну. «Ми відступаємо. Нас відкидають. Їх у сторозів більше, як нас». Янки відрізали кінноту Віллера біля Декейтера. Йому треба підмоги. Наші ось-ось будуть у місті. Скарлет і Туб вражено вхопились одна за одну, щоб не впасти. То це? Янки сюди підходять? А то ж, мем, підходять, тільки далеко вони не зайдуть. Не переймайтесь так, міс, атланти вони не візьмуть. Це правда, мем, у нас шансів круг міста на мільйон миль. Я сам чув, як бувалець Джо казав, я можу утримувати атланту до віку. Але Джо вже нема в нас, тепер у нас. Мовчи, Бевзю, хочеш нагнати страху дамам? Янки пані ніколи не візьмуть цього міста. А чого б вам, леді, не перебратись до Мейкона, чи ще куди, де безпечніш? Хіба у вас нема десь там родичів? Янки, правда, не захоплять Атланти, але жінкам тут буде не переливки, як Янки напосядуть. Стрілянина страшна буде. Наступного дня під теплим парним дощем переможене військо тисячною масою ринуло через місто. Люди йшли знеможені від голоду і втоми, виснажені боями і відступами впродовж двох з половиною місяців, і з ними схожі на городніх опудал сухоребрі коні, що тягли гармати та зарядні ящики, аби як прикріплені до лафетів обривками мотуззя або пасками з сириці. Проте це не був відступ безладним натовпом, це не була втеча. Вони йшли колонами, зберігаючи бадьорий вигляд, попри всі свої лахмани а обстріпані червоні бойові стяги майоріли під дощем. Бувалець Джо навчив їх, що відступ – такий самий важливий стратегічний маневр, як і наступ. Зарослі бордами, обшарпані, вони затопили персикову вулицю, виспівуючи «Меріленде, Меріленде», і ціле місто виходило їм на зустріч. З перемогою чи поразкою вони прийшли, але це були їхні солдати. Міліція штату, яка ще недавно вирушила на фронт, хизуючись новенькою уніформою, тепер нічим не різнилася від решти війська. Така вона стала брудна і зашоргана. Та й в очах у міліціантів з'явилося щось нове. Три роки постійних вправдовувань і пояснень, чому вони не на фронті, були вже позаду. Тепер, скуштувавши пороху, вони відчули собі певність. Багато хто з них відпокутував до життя драматичною смертю. А живі зробилися ветеранами, нехай і швидкоспеченими. Але все-таки ветеранами, які чесно виконували свій обов'язок. Вони шукали очима знайомих серед городян, дивилися на них впевненим і гордим поглядом. Тепер вони могли високо підносити голову. Проходили літні чоловіки та юнаки з внутрішньої гвардії. Діди з сивими бородами на силу переставляли ноги від перевтоми. Юнаки мали заклопотані обличчя підлітків що їх життя передчасно обтяжило проблемами дорослого світу. Скарлет побачила серед них філаміда і ледве розпізнала його. Так він почорнів від пороху й бруду, так схуд лицем від напруги і утоми. Поруч з ним прокульгав дядечко Генрі з непокритою головою під дощем, на плечах маючи стару церату з вирізом для голови. Дідок Марівезер їхав на лафеті, завинувши босі ноги клаптями коца. Але Джона Вілкса Скарлетт не добачила, хоч і як намагалася виловити його поглядом. Джонстонові ветерани, на відміну від інших, ішли, не показуючи в тому і виснаження. За три роки війни, привчившись ніколи не втрачати бадьорості, у них ще ставало духу підморгувати і махати рукою гарненьким дівчатам або підпускати шпильки на адресу чоловіків, які досі були на військовій формі. Вони прямували до шансів, що оперізували місто. Не до мілких на швидку викопаних канав, а до справжніх земляних укріплень, завглибшки по груди, обкладених мішками піску і спонатицяним угорі кіллям. Миля за милею ці траншеї тяглися навколо міста, руді парини шанців з рудими ж насипами поверху, приготовлені для тих, хто мав тут зайняти оборонні позиції. Городяни вітали вояків так, наче ті поверталися з перемогою. Страху посів кожне серце. Але тепер, коли вони знали всю правду, коли сталося найгірше, і війна підступила до самого їхнього подвір'я, місто змінилося. Не було ані паніки, ані істерії. На обличчі не показували того, що гнітило серце. Кожен виглядав бадьорим, хоч і силу вона була та бадьорість. Кожен намагався мужньо і з вірою дивитися в обличчя солдатам. Кожен повторював слова бувальця Джо, сказані перед тим, як його зняли з командування. «Я можу утримувати Атланту до віку». Тепер, коли довелося відступити і генералові Гуду, чимало з'явилося і серед цивільних таких, що хотіли б, як і солдати, повернення Джонстона, тільки вони не важились висловлювати це вголос, голос, задовольняючись тим, що підбадьорували себе висловом бувальця Джо «Я можу утримувати Атланту до віку». Гуд відкинув обережну тактику генерала Джонстона. Він нападав на Янки зі сходу, нападав з заходу. Шерман кружеляв довкола Атланти, мов боксер, що вишукує вразливе місце на тілі суперника, і Гуд вирішив не сидіти у своїх шансах, віддавши ініціативу в руки Янки. Він сміливо вийшов їм назустріч і запекло атакував їх. Богі під Атлантою та Езер-Черчем тривали кілька днів. І були вони такі серйозні, що порівняно з ними битва над персиковим струмком здавалася легенькою перестрілкою. Однак янки все не відступалися. Вони зазнали тяжких втрат, але могли собі це дозволити. І весь час їхні батареї обстрілювали Атланту, вбивали людей у домівках, зривали дахи з будівель, робили величезні вирви посеред вулиць. Городяни ховалися, хто доміг. У погребах, у викопаних ямах, у неглибоких тунелях на залізничних переїздах. Атланта була в облозі. За 11 днів, відколи генерал Гуд прийняв командування, він втратив майже стільки ж чоловік, скільки Джонстон за 74 дні боїв та відступів, а місто тим часом обложили з трьох боків. Залізниця від Атланти до Теннессі тепер уся була в руках Шермана. Його армія – Перетяла колію, яка сполучала Атланту з Алабамою на південному заході, і стояла вже по другий бік залізничної лінії на схід. Вільною залишилося тільки залізниця на південь, до Мейкона і Саванни. Місто затовпили солдати, переповнили поранені й біженці, і ця єдина лінія не могла задовольнити навіть найпекучіших потреб обложеного міста. Допоки, однак, ця дорога була відкрита, Атланта могла триматися. Скарлетт пойняло жахом, коли вона усвідомила, якого значення набула залізнична лінія на південь і як за пекло Шерман намагатиметься її захопити, як відчайдушно оборонятиме її гуд. Ця ж бо лінія проходить через рідну округу Скарлетт, через Джонсборо, а тара від центру округи всього за п'ять миль, проти Атланти цього гуркітливого пекла тара здавалася райським тихим закутком, але ж від Джонсора тара була всього за п'ять миль. У день битви за Атланту Скарлет і багато інших дам сиділи на пласких дахах комор і, затінившись маленькими парасольками, спостерігали за ходом бойових дій. Але коли перші снаряди стали падати на вулиці міста, вони поховались у погреби, і того ж вечора почалася справжня втеча жінок, дітей і старих з міста. Прямували втікачі до Мейкона, і багато хто, кому в той вечір пощастило сісти на поїзд, уже разів 5-6 здійснював цю подорож при кожному черговому відступі Джонстона від Донтона. Але якщо поверталися вони до Атланти з всякими такими речами, то цим разом вибирались, майже нічого з собою не взявши. У більшості були в руках лише невеликий саквояж та скромний сніданок у вузлику. І тільки часом трапляли на очі перелякані челядники, що несли срібні банки, ножі й виделки чи родинні портрети, вціліли після попередньої втечі. Місіс Марівезер і Місіс Елсінг відмовилися виїжджати. Їх потребували у шпиталі. І крім того, як вони гордо ознаймили, ніякі янки їм не страшні і не примусять їх покинути рідні домівки. Але Мейбл з дитиною та Фені Елсінг виїхали до Мейкона. Місіс Міт уперше за все своє подружнє життя виявила непокору і категорично відмовила сісти в поїзд, чого вимагав чоловік. Її послуги ще знадобляться йому, так вона твердила. До того ж, неподалік звідси, у шанцях Філ, їй треба бути тут на випадок, якщо… Місіс Вайтінг, однак, як і багато інших дам, знайомих з Карлет, виїхала. Тітонька Туб, яка першою осудила бувальця Джо за його тактику відступу, і валізи почала пакувати в числі перших. «У неї дуже слабкі нерви», – сказала вона, – «і гуркіт їй вадить. Від вибуху вона може зімліти і не встигне дістатися до погреба. Ні, вона зовсім не боїться». Її дитячий ротик спробував прибрати войовничого виразу, але це їй не вдалося. Вона вирішила поїхати до Мейкона і зупинитись там у своєї кузини – старенької місіс Бер, а дівчат забрати з собою. Скарлет не хотіла виїздити до Мейкона. Хоч і як страхали її вибухи снарядів, вона воліла заставатись в Атланті, а не їхати до цієї місіс Бер у Мейконі, яку ненавиділа всім серцем. Кілька років тому місіс Бер застукала Скарлет на одній вечірці у Віксів, як вона цілувалася за її сином Віллі і назвала Скарлет «вітрогонкою». «Ні», – заявила Скарлет тітоньці Туп, – «я вернуся додому в Тару, а з вами нехай їде Меллі». Почувши це, Мелані злякалась і кинулась в плач. Тітонька Туп подалася шукати доктора Міда, а Мелані тим часом схопила Скарлет за руку і стала благати. «Дорогенька, не їдь до Тари, не кидай мене. Мені самій буде так самотньо». «Ой, Скарлет, я просто помру, якщо тебе не буде поруч, коли настане пора». «Так, так, я знаю, у мене є дітонька Туп, і вона така добра, але ж кінець-кінцем у неї ніколи не було дітей, і часом вона так діє мені на нерви, що хоч криком кричи. Не кидай мене, голубонько, ти ж мені була як сестра. Та й крім того, вона усміхнулася крізь сльози, ти ж обіцяла Ешлі подбати про мене. Він казав мені, що попросить тебе». Скарлетт вражено дивилась на Меллі. «Як може Меллі так її любити?» коли вона на силу стримується, щоб не показати всієї своєї зневаги до неї. Невже Меллі така дурна і не здогадується, що вона, Скарлет, потай кохає Ешлі, адже вона сотні разів зраджувала себе в ці болісні місяці чекання звістки від нього. Але Меллі нічого не бачила. Меллі здатна бачити лише добре в тих людях, яких любить. А вона і справді обіцяла Ешлі доглянути Меллі. «Ой, Ешлі, Ешлі, ти, певно, загинув. Тебе вже, мабуть, не один місяць нема серед живих. А моя обіцянка зв'язує мене по руках і ногах. «Що ж», – сказала вона жорстко, – «я обіцяла йому і не відмовляюся від свого слова. Але до Мейкона я не поїду, щоб жити з цією старою каргою Бер. Я б їй за п'ять хвилин видерла очі. Я вернуся додому, до Тари, і можу тебе забрати з собою. Мама дуже цьому зрадіє». Це було б чудово, твоя мама така мила. Але ж тітонька просто не переживе, ти знаєш, якщо не буде біля мене, коли настане моя пора. А до вона, мабуть, не погодиться їхати. Це занадто близько від фронту, і тітонька побоїться. Прибіг захеканий доктор Мід, З наполоханого бейкоту тітоньки туп йому здалося, що мелані Мелені почалися передчасні перейми. Тож тепер він страшенно обурився, чом його без потреби відірвали від роботи. А коли дізнався про причину перепологу, заодно залагодив і цю справу. «Вам, місмелі, ні в якому разі не можна їхати до Мейкона. Якщо ви поїдете, я ні за що не відповідаю. Поїзди переповнені, ходять нерегулярно, пасажирів будь-якої хвилини можуть висадити хоч би серед лісу, якщо ешелон знадобиться для поранених чи військ, чи амуніції у вашому стані. Але якщо я поїду зі Скарле до Тари?» Я заявляю, що вам не можна нікуди їхати. До Тари йде той самий поїзд, що й до Мейкона. І умови поїздки – ті самі. Крім того, ніхто не знає, де саме Янки зараз. Вони можуть бути де завгодно. Ваш поїзд можуть навіть захопити. Але навіть якщо ви без пригод дістанетесь до Джонсборо, звідти ще 5 миль руської дороги до Тари. Така подорож не для жінки у вашому стані. Та ще й те що там на всю округу нема жодного лікаря, відколи доктор Фонтен пішов до війська. «Але там є повитухи? Я сказав, нема лікаря!» – гостро повторив він, кидаючи мимоволі погляд на її постать. «Вам не можна нікуди їхати, це може бути небезпечно. Ви ж, гадаю, не хочете народити дитину в поїзді або на бричці?» Від цієї суто професійної прямоти дами з ніяковіло почервоніли й примовкли. «Ви повинні лишатися тут, де я можу наглядати за вами» і повинні лежати в постелі, і щоб ніякої біганини сходами в погріб і назад, навіть якщо снаряд втратить у вікно. Врешті, тут не так і небезпечно. Ще трохи часу, і ми відіб'ємо Янки. Отож, ви місту перешаєте до Мейкона, а юні леді нехай залишаються тут. І без нічиєї опіки? – скрикнула та, вражена жахом. – Вони вже заміжні жінки, – терпко відказав лікар. – Та й місіс Міт лише за два будинки звідси. А що місіс Меллі при надії, вони взагалі уникатимуть чоловічого товариства. Та, боже мій мій ступ, зараз війна і не час думати про світські приписи. Нам треба думати про здоров'я міс Меллі. Він рішучою ходою вийшов з кімнати, але на веранді затримався, поки підійшла скарлет. Я говоритиму з вами без манівців, місь скарлет, почав він, поскубуючи свою борідку. Ви, здається, не позбавлені тверезого глузду. Тож обійдемося без цих жіночих манірностей. Щоб я більше не чув ніяких розмов про від'їзд міс Мелі. Я не певен, чи вона витримає дорогу. Навіть за найсприятливіших умов пологи у неї будуть нелегкі. Дуже вузький таз, як ви знаєте. Тому доведеться, мабуть, накладати шипці. І я не хотів би полишати це на якусь темну повитуху негритянку. Жінкам з її будовою взагалі не слід родити, але, одне слово, Спакуйте речі, мій ступ, і відправте її до Мейкона. Вона така наполохана, що тільки нервуватиме міс Мелені, А це їй може зашкодити. І ще одно, панночко. Він пронизливо глянув на Скарлет. Про ваш від'їзд додому, щоб я теж більше не чув. Ви залишитеся з міс Меллі, доки не народиться дитина. Ви ж не боїтеся, гадаю? Я ні, відважно збрехала Скарлет. Ну і молодець. За вами наглядатиме мій сміт, а ще я прийшлю до вас, стару беці, готувати їсти, якщо мій надумає забрати з собою челядь. Чекати доведеться недовго. Пологи мають бути тижнів за п'ять, хоча з першою дитиною, та ще коли така стрілянина кругом, нічого не можна сказати, напевно, може бути будь-якого дня. Отож тітонька Туб, заливаючись слізьми, відбула до Мейкона, забравши з собою дядька Пітера та Коляску Коляскою коня вона в пориві патріотизму пожертвувала на шпиталь, хоч одразу й пошкодувала за цим, що викликало новий потік сліз. А Скарлетт і Мелані залишилися самі з Вейдом і Пріссі в домі, де стало значно тихіше, незважаючи на безперестанний гуркіт гармат.